Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 32 Domnule, spuse Bertuccio, scara duce în grădină. Și de unde știi asta, mă rog? Adică acolo ar trebui să ducă. Hai să ne încredințăm dacă e așa. Bertuccio oftă și pornie înainte. Scara ducea, într-adevăr, în grădină. La ușa care dădea în afară, intendentul se opri. Haide, Bertuccio!" îl îndemnă contele. Dar cel căruia i se adresase era copleșit, noucit, zdrobit. Privirile lui rătăcite căutau parcă în preajmă urmele unui trecut înfricoșător, iar mâinile lui crispate păreau că încearcă să alunge amintiri groaznice. Mergem?" stărui contele. Nu, nu!" strigă Bertuccio. Proptindu-și palma pe colțul dinăuntru al zidului: Nu, domnule, n-am să merg mai departe, mie cu neputință. Ce înseamnă asta? Rosti glasul poruncitor al lui Monte Cristo. Vedeți bine, domnule, că nu e lucru curat, gemui intendentul. Vrând să cumpărați o casă la Paris, o cumpărați tocmai la Othuiu și, cumpărând o la Othuiu, Casa e tocmai la numărul 28 în strada La Fontaine. De ce nu v-am mărturisit totul acolo, monsenore? Atunci sunt sigur că nu mi-ați mai fi cerut să vin. Nădăjduiam că domnul conte va avea o altă casă decât asta, ca și cum n-ar mai fi altă casă în Othieu decât casa omorului. Ce cuvânt josnic ai rostit, afurisitule, spuse Montecristo, oprindu-se dintr-o dată. Corsican îndrăcit Nu mai termin cu tainele Și cu superstițiile Haide, ia felinarul Și să vizităm grădina Dacă o să fii cu mine Poate că n-ai să te mai temi Bertuciu luau felinarul Și se supuse Deschizând ușa Zărire un cer alburiu pe care Luna Se căznează adarnic să lupte Împotriva norilor ce o acopereau Cu valurile lor întunecoase Luminându-i o clipă ca să piară apoi și mai mohorâți în adâncimile zării. Intendentul voi să se abate spre stânga. Nu, nu, îl opri montecristo. Cristo. De ce să mergem pe alei? Uite o pajiște frumoasă, hai să mergem de-a dreptul. Bertuccio șterse sudoarea care își șiroia pe frunte, dar se supuse, continuând totuși să se abată spre stânga. Monte Cristo din potrivă, se abătea spre dreapta. Ajungând lângă un pâlc de pomi, el se opri acolo. Intendentul nu se mai putu stăpâni. Plecați de acolo, domnule!" strigă el. Vă rog să plecați! Stați tocmai pe locul acela!" Care loc?" Locul unde s-a prăbușit!" Dragă Bertuccio!" râse Montecristo. Te sfătuiesc să-ți vii în fire!" Nu suntem aici nici la sartan, nici la cort. Nu ne aflăm într-un tufiș sălbatic, ci într-o grădină englezească prost întreținută e drept, dar care nu trebuie bârfită din pricina asta. Domnule, nu mai rămâneți acolo, nu mai rămâneți acolo, vă rog! Cred că ai început să-ți pierzi mințile, maestre Bertuccio, îi răspunse Montecristo nepăsător. Dacă e așa, anunță-mă să te internezi într-un ospiciu înainte de a se întâmpla vreo nenorocire. Vai, excelență! gemu Bertucio clătinându-și capul și unindu-și mâinile cu un gest care pe Monte Cristo l-ar fi făcut să râdă dacă în clipa aceea nu l-ar fi stăpânit gânduri mult mai importante, făcându-l să nu scape nici cele mai mici izbucniri ale sufletului acestui înfricoșat. Vai, excelență! Nenorocirea s-a întâmplat. Bertuccio, mi-e foarte lesne să spun că, tot gesticulând, îți miști brațele și că învârtește ochii în cap ca un apucat din al cărui trup, diavolul nu vrea să iasă. Dar aproape totdeauna am băgat de seamă că diavolul cel mai încăpățânat să rămână în om e o taină. Te știam, corsican, te știam, posomorât și rumegând mereu vreo poveste veche cu vendete și îți treceam cu vederea toate în Italia, fiindcă acolo, asemenea lucruri sunt obișnuite Dar aici, în Franța, asasinatul e privit în genere cu ochii răi Aici sunt jandarmi care se ocupă de el, judecători care îl osândesc și eșafoduri care îl răzbună Bertuccio își împreună mâinile și, pentru că făcând mișcările acestea ținea strâns felinarul Raza îi lumina chipul răvășit Monte Cristo îl privi așa cum la Roma privise executarea lui Andreea, apoi cu un glas care îl înfioră și mai tare pe bietul intendent, spuse Va să zic că abatele Busoni m-a mințit când în 1829, după călătoria sa în Franța, mi a trimis cu o scrisoare de recomandație în care îmi vorbea despre însușirile dumitale prețioase Să știi că am să-i scriu abatelui am să-l trag la răspundere pentru protejatul său și am să aflu fără îndoială ce se ascunde în dosul asasinatului acestuia. Dar te previn că atunci când trăiesc într-o țară am obiceiul să mă supun legilor ei și că n-am nicio poftă să mă cert cu justiția franceză din pricina ta. Să nu faceți asta, excelență! V-am slujit cinstit cu credință, nu-i așa? strigă Bertuccio deznădăjduit. Am fost totdeauna un om cinstit și am făcut fapte bune mai mult decât mi-a stat în putință chiar. Nu spun că n-ar fi așa, continuă Montecristo. Dar de ce n-ai bate frămânțe atâta? Ăsta e semn rău. O conștiință curată nu aduce atâta paloare în obraș și atâta tremur în mâinile unui om. Domnule Conte, răspunse Bertuccio șovăind... Nu mi-ați spus chiar dumneavoastră că domnul Abate Busoni, care mi-a ascultat spovedania în închisoarea din Nims, v-a înștiințat atunci când m-a trimis la dumneavoastră că aveam un păcat greu pe suflet? Da, dar cum mi te trimitea scriindu-mi că ai să fii un intendent foarte priceput, am crezut că ai furat ceva atâta tot. Domnule Conte, se strâmbă Bertuciu cu dispreț. Sau mi-am închipuit că, fiind corsican, n-ai putut să-ți stăpânești dorința de a face o piele, cum se spune pe la voi atunci când, din potrivă, distrugi una?" Da, monseniore, da, bunul meu stăpân așa e!" strigă Bertuciu, aruncându-se la picioarele contelui. Da, e o răzbunare, vă jur, o simplă răzbunare!" Înțeleg, dar nu înțeleg de ce tocmai casa asta te face să-ți pierzi mințile!" Nu-i firesc oare, monseniore?" urmă Bertuccio. Când tocmai în casa asta mi-am săvârșit răzbunarea?" Cum? În casa mea?" Monseniore, pe atunci nu era încă a dumneavoastră," rosti Bertuccio cu naivitate. Dar a cui era?" A domnului marchiz de Saint-Meran, parcă," după câte spunea portarul. Ce naiba ai avut tu de răzbunat împotriva marchizului de Saint-Meran?" Nu împotriva lui monseniore, ci împotriva altuia Ciudată întâlnire, rosti Monte Cristo, părând că se lasă pradă propriilor sale gânduri E ciudat să te pomenești așa din întâmplare, fără nicio pregătire, într-o casă unde s-a petrecut o scenă care îți dă remușcări cumplite Fatalitatea le aduce pe toate, monseniore, sunt sigur de asta, răspunse intendentul mai întâi cumpărați o casă tocmai la Othui, iar casa e tocmai aceea unde eu am ucis un om. Apoi vă coborâți în grădină tocmai pe scara pe care s-a coborât și el. Vă opriți tocmai în locul unde a primit lovitura. La doi pași de aici, sub platanul acela, era groapa unde voia să înmormânteze copilul. Toate astea nu s-au petrecut din întâmplare? Nu!" că atunci întâmplarea ar semăna prea mult cu ursita Fie, domnule corsican, să ne închipuim că ar fi ursita Îmi închipui totdeauna ce vor alții De altfel trebuie să fim îngăduitori cu mințile bolnave Haide, adunăți mințile și povestește -mi totul N-am mai povestit decât odată și atunci am făcut-o dinaintea lui Busoni. Asemenea lucruri nu se spun decât la spovedanie, adăugă Bertuccio, clătinând din cap. Atunci, dragul meu Bertuccio, o să te bucur când te voi trimite înapoi la duhovnicul tău. Te vei călugări împreună cu el și o să vă spuneți unul altuia toate tainele. Dar mie mi-e frică de o gazdă înspăimântată de astfel de năluci. Nu-mi place ca oamenii mei să nu cuteze seara să se plimbe prin grădină. Și apoi îți mărturisesc, nu țin deloc la vreo vizită a comisarului de poliție, căci află următoarele maestre Bertuccio. În Italia justiția nu e plătită decât când tace, în vreme ce în Franța este plătită când vorbește. Ce naiba, te credeam puțin corsican, foarte mult contrabandist, foarte priceput intendent, dar nu știam că mai ai și alte coarde la arc. Nu mai ești al meu, domnule Bertuccio. Monseniore, monseniore, strigă intendentul cuprins de spaimă în fața unei asemenea amenințări. Dacă numai de asta depinde rămânerea mea mai departe în slujba dumneavoastră, am să vorbesc, am să spun totul. Iar dacă o fi să vă părăsesc, atunci n-am să o fac decât pentru a mă urca pe eșafod. Atunci se schimbă lucrurile, spuse Montecristo. Dar dacă vrei să mă minți, ia seama. Ar fi mai bine atunci să nu-mi vorbești deloc. Nu, domnule, vă jur pe mântuirea sufletului meu că am să spun totul. Căci abatele busonii, el însuși n-a aflat decât o parte din taina mea. Dar mai întâi, vă rog, depărtați-vă de Platan. Iată, luna o să lumineze norul și acolo, așa cum stați înfășurat în mantia care vă ascunde trupul și seamănă cu a domnului de Vilfort. Cum?" exclama Montecristo, domnul de Vilfor. Excelența voastră îl cunoaște? Fostul procuror regal din Nims? Da. Cel care se căsătorise cu fica marchizului de Saint-Meran? Da. Cel care se bucura în barou de faima celui mai cinstit, mai sever și mai neînduplecat magistrat? Da, domnule, spuse Bertuccio. – Magistratul acesta cu o faimă de om fără pată. – Ei, e un ticălos. – Ei, ași, făcut Montecristo, nu se poate. – Și cu toate astea așa e cum vă spun. – Adevărat? – întrebă Montecristo. – Și ai dovezi? – Cel puțin le-am avut. – Și le-ai pierdut, neghiobule? – Da, dar căutându-le bine... Ele mai pot fi găsite. Adevărat? Povestește-mi, Bertuccio. Toate acestea încep să mă intereseze cu adevărat. Și Monte Cristo, fredonând o arie din Lucia, de se așeză pe o bancă în timp ce Bertuccio-l urmă, adunându-și amintirile. Bertuccio rămase în picioare în fața contelui. Capitolul 6 Vendeta de unde doriți să încep, domnule Conte?" întrebă Bertuccio. De unde vrei, fiindcă nu știu absolut nimic?" răspunse Montecristo. Credeam totuși că domnul Abate Busoni a spus excelenței voastre, da, unele amănunte fără îndoială că mi-a spus, dar au trecut de atunci șase sau opt ani și le-am uitat. Atunci pot să povestesc fără teamă că vă voi plictisi? Haide, Bertuccio!" Ai să ții locul ziarului de seară. Povestea începe prin 1815. De, e cam mult de atunci. Da, domnule, și totuși cele mai mici amănunte mi-au rămas atât de vie în minte de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Aveam un frate, un frate mai mare care slujea la împărat. Ajunsese locotenent într-un regiment format numai din corsicani fratele meu îmi era și singurul prieten pe care l-aveam. Rămăseserăm amândoi orfani, eu la cinci ani, iar el la 18 Mă crescuse ca și cum i-aș fi fost fiu. În 1814, sub Bourbon, fratele meu se însură. Reîntorcându-se împăratul din insula Elba, fratele meu își reluă din dată slujba și, ușor rănit la Waterloo, se retrase împreună cu armata dincolo de Loara Văd că îmi povestești istoria celor o sută de zile, Bertuccio, spuse contele Și dacă nu mă înșel, au mai spus-o și alții Iertați-mă, excelență, dar aceste prime amănunte sunt necesare și mi-ați făgăduit că veți avea răbdare Haide, haide, am să-mi țin cuvântul Într-o zi am primit o scrisoare Trebuie să vă spun că locuiam în Cătunul Roliano, la extremitatea capului Corsica. Scrisoarea venea de la fratele meu. Ne spunea că armata fusese lăsată la vatră și că el se reîntorcea prin chateau Clermont-Ferrand, Le Puy și Nîmes. Mă ruga dacă aveam ceva bani să-i trimit la Nîmes, la un hangiu cunoscut și cu care avea unele legături. De contrabandă? Întrebă Montecristo Ei, doamne, trebuie să trăim, domnule conte Nici vorbă, spune mai departe După cum v-am spus, excelență Îmi iubeam mult fratele De aceea m-am hotărât nu să-i trimit banii Ci să-i aduc eu însumi Aveam o mie de franci I-am lăsat cinci sute cum natei mele asunta Am luat celelalte cinci sute și am pornit la drum spre Nims În venalesne Aveam barca mea, găsisem o încărcătură de dus pe mare Toate îmi înlesneau planul După ce am luat încărcătura Vântul deveni potrivnic Așa că vreo patru sau cinci zile N-am putut pătrunde în ron În sfârșit am ajuns și acolo Am plutit în susul fluviului până la arl Mi-am lăsat barca între belgar și bocher și am pornit pe drumul nimsului. Ajungem, nu-i așa? Da, domnule. Iertați-mă, dar după cum o să vadă excelența voastră, nu-i spun decât lucruri absolut necesare. Era tocmai în timpul când aveau loc faimoasele măceluri din sud. Se aflau pe acolo doi sau trei tălhari care se numeau Trestaion, Triunfemi și Grafan. Ei îi înjunghiau în stradă pe toți cei bănuiți de bonapartism Fără îndoială că domnul Conte a auzit vorbindu-se despre asasinatele acestea Vag de tot, eram foarte departe de Franța pe atunci Continua Când intrai în Nims, erai silit să calci pur și simplu prin sânge La fiecare pas întâlneai cadavre Asasinii, organizați în bande Ucideau, jefuiau și dădeau foc La vederea acestui măcel M-au trecut fiorii Nu pentru mine, căci eu Un simplu pescar corsican Nu prea aveam de ce să mă tem Din potrivă, vremurile acelea Erau foarte prielnice pentru noi Contrabandiștii Dar mă temeam pentru fratele meu Pentru fratele meu Soldat al imperiului Reîntors din armata loarei Cu uniforma și cu epoleții lui și care prin urmare trebuia să se teamă de toate Am dat fuga la hangiul nostru Presimțirile nu mă înșelaseră Fratele meu sosise la Nims din ajun Și chiar la ușa acelui a i a venit să se-i ceară adăpost Fusese asasinat Am făcut tot ce se poate face ca să aflu cine sunt ucigașii Dar nimeni n-a îndrăznit să-mi spună numele lor Atât erau de temuți M-am gândit atunci la justiția franceză despre care mi se vorbise atât de mult, care nu se teme de nimic, și m-am înfățișat dinaintea procurorului regal. Iar procurorul acesta se numea Villefort. întrebă nepăsător Monte Cristo. Da, Excelență! Venea din Marsilia, unde fusese substitut. Sârguința lui îi adusese avansarea. Se spunea că era unul dintre primii care anunțase răstăpânirii debarcarea din insula Elba. Așadar, glăsuii Monte Cristo, te-ai înfățișat lui. Domnule, îi spusei, fratele meu a fost asasinat ieri pe străzile nimsului. Nu știu cine l-a asasinat, dar e sarcina dumneavoastră să aflați. Sunteți mai marele justiției de aici și justiția trebuie să-i răzbune pe cei pe care n-a știut să-i apere. Ce era, fratele dumitale?" mă întrebă procurorul regal. Locotenent în batalionul corsican." Era deci un ostaș de-al uzurpatorului, nu-i așa?" Un ostaș al armatei franceze." Ei bine," îmi răspunse el, s-a slujit de sabie și a pierit prin sabie." Vă înșelați, domnule, a pierit prin pumnal." Și ce vrei să fac eu?" Mă întrebă magistratul. V-am spus doar, vreau să-l răzbunați." Împotriva cui?" A ucigașilor săi." Crezi că eu îi cunosc?" Puneți să-i caute." De ce? Fratele dumitale să o fi certat cu cineva și s-o fi bătut în vreun duel? Toți foștii soldați își fac de cap, dar dacă le mergea în timpul imperiului, Acum li se înfundă. Oamenilor noștri din sud nu le plac nici soldații și nici faptele care întrec măsura. Domnule, îi răspunse eu, nu vă rog pentru mine. Eu am să mă plâng sau am să mă răzbun, și atâta tot. Dar bietul meu frate avea o nevastă. Dacă mi s-ar întâmpla și mie vreo nenorocire, ființa asta sărmană ar muri de foame, fiindcă trăia numai din munca fratelui meu. Ajutați-o să primească o mică pensie din partea stăpânirii. Fiecare revoluție are nenorocirile ei, îmi spuse domnul de Vilfor. Fratele Dumitale a fost victima acesteia. E o nenorocire, dar stăpânirea nu-i datorează nimic familiei. Dacă ar fi să judecăm toate răzbunările pe care partizanii uzurpatorului le-au săvârșit împotriva partizanilor regelui... Când luaseră ei puterea, poate că astăzi fratele dumitale ar fi condamnat la moarte. Ce se întâmplă e cât se poate de firesc, fiindcă e legea represaliilor. Cum adică, domnule? striga eu. Se poate să-mi vorbiți așa, tocmai dumneavoastră, un magistrat? Toți corsicanii sunt nebuni, pe onoarea mea, răspunse domnul de Vilfor, și tot mai cred că e împărat compatriotul lor. Ai întârziat cam multișor, dragul meu. Trebuia să vii să-mi spui asta acum două luni. Acum e prea târziu. Pleacă de aici. Iar dacă nu vrei să pleci, am să am o grijă să fie alungat. L-am privit o clipă ca să văd dacă nu cumva aș mai putea nădăjdui dacă l-aș ruga din nou. Omul acela părea de piatră. M-am apropiat de el și am șoptit. Ei bine, fiindcă-i cunoașteți pe corsicani, pe știți cum își ține ei cuvântul. Găsiți că i-au făcut bine fratelui meu care era bonapartist, fiindcă dumneavoastră sunteți regalist. Dar eu, care sunt tot bonapartist, vă spun un lucru. Vă voi ucide. Din clipa asta vă declar vendeta. Așa că luați seama și păziți-vă cât puteți mai bine, căci prima dată când ne vom găsi față în față, vă va sosi ceasul de pe urmă. Și, spunând acestea, am deschis ușa și am fugit, mai înainte ca el să-și poată reveni din uimire. Ia te uită," spuse contele de Monte Cristo, cu mutra dumitale cinstită și face asemenea lucruri, dragă Bertuccio. Ba încă îi le mai faci și unui procuror regal, nu mai spune. Și cel puțin știa procurorul ce înseamnă vendeta?" Știa atât de bine?" încât din clipa aceea n-a mai ieșit singur din casă, ci s-a zăvorât, punând să fiu căutat peste tot. Din fericire m-a să atât de bine încât nu m-a putut găsi. Atunci l-a cuprins spaima. Se temu să mai rămână la Nims, ceru să fie mutat în alt oraș și, cum avea multă trecere, fu numit la Versailles. Dar, după cum știți... Pentru un corsican care a jurat să se răzbune pe dușmanul său nu există distanță, iar trăsura lui, oricât de repede a mers, nu mi-a luat-o niciodată înainte cu mai mult de o jumătate de zi mie, care o urmam pe jos. Principalul nu era să lucid. Pentru asta găsisem în prileji de o sută de ori. Trebuia să lucid fără să fiu descoperit și, mai ales, fără să fiu arestat. De acum încolo nu-mi mai aparțineam. Trebuia să-mi ocrotesc și să-mi hrănesc cum nata. Timp de trei luni l-am pândit pe domnul de Vilfor. Timp de trei luni n-a putut să facă un pas, un drum, o plimbare fără ca privirea mea să nu-l urmărească acolo unde se ducea. În cele din urmă am descoperit că venea în taină la otui. L-am urmărit și acolo și l-am văzut intrând în casa asta în care ne găsim acum. Dar în loc să intre ca toată lumea prin poarta mare dinspre stradă, el venea fie călare, fie întrăsură, își lăsa trăsura sau calul la Han și intra prin portița pe care o vedeți acolo. Monte Cristo făcu un semn din cap prin care dovedea că zărea prin întuneric portița arătată de Bertuccio. Nu mai aveam ce căuta la Versailles, deci m-am fixat la Othui și am început să iau informații. Dacă voiam să-l prind, de bună seamă că aici trebuia să-mi întind cursa. Casa, după cum a spus și portarul, era excelenței sale marchizul de Saint-Meran, socrul lui Vilfor. Domnul de Saint-Meran locuia la Marsilia. Prin urmare, vila asta de țară nu-i folosea la nimic. De aceea se spunea că o închiriase unei tinere văduve care nu era cunoscută decât sub numele de Baroana. Într-adevăr, într-o seară privind pe deasupra zidului, am văzut o femeie tânără și frumoasă plimbându-se singură prin grădină, unde n-ar fi putut fi văzută de la nicio fereastră străină. Ea se uita adesea spre portiță și, am înțeles că în seara aceea, îl aștepta pe domnul de Vilfor. Când s-a apropiat îndeajuns de mine pentru a-i putea desluși chipul, cu toate că era întuneric, am văzut o tânără frumoasă de vreo 18-19 ani, înaltă și blondă. Și cum n-avea pe ea decât rochia de casă și nimic nu-i ascundea talia, mi-am putut da seama că era însărcinată, Ba chiar că sarcina părea destul de înaintată După câteva clipe, portița se deschise Un bărbat intră Femeia alergă cât putu mai repede în întâmpinarea lui Se aruncară unul în brațele celuilalt Se îmbrățișară drăgăstos și intrară împreună în casă Bărbatul era domnul de Vilfor Mi-am spus că atunci când va ieși mai ales dacă avea să iasă noaptea, trebuia să străbată singur grădina în toată lungimea ei Și ai aflat apoi numele femeii aceleia?" întrebă Monte Cristo Nu, excelență!" răspunse Bertuccio, veți vedea că n-am avut timp să aflu Povestește mai departe În seara aceea, urmă Bertuccio, poate că aș fi putut să lucid pe procurorul regal dar nu cunoșteam încă destul de bine grădina cu toate colțișoarele ei. Mă temeam ca nu cumva să nu-l ucid pe loc și apoi, dacă avea să alerge cineva la țipetele lui, să nu mă pomenesc că nu pot fugi. Mi-am amânat deci răzbunarea pentru viitoarea întâlnire și, ca să nu-mi scape nimic, am închiriat o cămăruță care dădea spre strada unde se întindea zidul grădinii. Peste trei zile, pe la orele șapte seara, am văzut un servitor ieșind călare din curte și pornind în galop pe drumul care duce la Sevru. m am închipuit că pornise spre Versailles. Nu mă înșelasem. Peste trei ore, omul se reîntoarse acoperit din cap până în picioare de praf. Își îndeplinise misiunea. Zece minute mai târziu, un alt om pe jos, înfășurat într-o mantie, Deschise portița grădinii și o închise apoi în urma lui Am coborât repede din odăița mea Deși nu văzusem chipul lui Vilfor, îmi dădusem seama că el era, după cum îmbătea inima Am traversat strada și am ajuns la un stâlp așezat într-un colț al zidului De unde mai privisem și altă dată în grădină De data aceasta însă nu m-am mulțumit numai să privesc mi-am scos cuțitul din buzunar, i-am încercat vârful și, văzând că e bine ascuțit, sări peste zid. Prima mea grijă a fost să alerg la portiță. Vilfor lăsase cheia pe dinăuntru, mulțumindu-se doar să o răsucească de două ori în broască. Nimic nu mi mai împiedica fuga de acolo. Am început să cercetez împrejurimile. Grădina avea forma unui pătrat mare... Cu o pajiște de gazon fin englezesc în mijloc. În colțurile pajiștei se înălțau pâlcuri de arbor stufoși, printre care creșteau flori de toamnă. Ca să ajungă din casă la portiță sau de la portiță în casă, fie intrând, fie ieșind, domnul de Vilfor trebuia să treacă pe lângă unul din aceste pâlcuri de arbori. Era pe la sfârșitul lui septembrie. Vântul sufla cu putere. O fărâmă de lună palidă, mereu acoperită de nori groși care alunecau repede pe cer, albea nisipul aleilor ce duceau spre casă, dar nu putea străpunge întunericul desișurilor stufoase în care un om putea rămâne ascuns fără teamă că va fi zărit. M-am ascuns în desișul cel mai apropiat de drumul pe unde avea să treacă Vilfort. Abia intrasem acolo când, printr-o răbufnire a vântului care îndoia arborii deasupra capului meu, mi s-a părut că aud niște gemete. Știți însă, adică mai bine zis nu știți, domnule conte, că omului care așteaptă clipa când va ucide i se pare totdeauna că au strigăte înăbușite în văzduh. Astfel se scurseră două ceasuri în timpul cărora mi s-a părut că aud aceleași gemete. Apoi bătum miezul nopții. Pe când ultima bătaie mai vibra în călugubru și îndelung, am zărit o lumină licărind în dreptul scării dosnice pe care ne-am coborât și noi adineauri. Ușa se deschise și omul cu mantia a reapărut. Sosise clipa clipa înfricoșătoare. Dar mă pregătisăm de atâta vreme pentru ea, încât n-am dat înapoi. Mi-am scos cuțitul, l-am deschis, și am rămas în așteptare. Omul cu mantie a venit de-a dreptul spre mine, dar pe măsură ce înainta prin locul descoperit, mi se părea că ține în mâna dreaptă o armă. Mă temeam nu de o luptă, ci de o nereușită. Abia când ajunse la câțiva pași de mine, îmi dădui seama că ceea ce luasem drept armă era doar o casma. Nu putusem ghici încă de ce ținea domnul de vilfor cazma în mână când el se opri la marginea desișului, privi în jurul lui și începu să sape o groapă. Abia atunci am zărit că mai adusese ceva sub mantie și că pusese lucrul acela jos, în iarba pajiștei, ca să poată lucra nestingherit. Mărturisesc că atunci s-a strecurat în ura mea și un pic de curiozitate. Am vrut să văd ce face domnul de vilfor. Am rămas nemișcat, ținându mi răsuflarea. Am așteptat. Apoi, mi-a dat prin gând ceva care s-a adevărit când l-am văzut pe procurorul regal, scoțând de sub mantie un cufăraș lung de peste o jumătate de metru și la de vreo șase sau opt degete. L-am lăsat să pună cufărul în groapă și să tragă pământul peste el. Apoi, L-am văzut pe vilfor călcând în picioare pământul proaspăt răscolit, ca să facă astfel să dispară orice urma a muncii lui nocturne. Atunci m-am repezit la el și am împlântat cuțitul în piept, spunându-i. Eu sunt Giovanni Bertuccio, moartea ta pentru moartea fratelui meu, comoara ta pentru văduva lui. Vezi bine că răzbunarea mea e mai deplină decât nădăjduiam. Nu știu dacă mi-a auzit cuvintele. Nu cred, căci s-a prăbușit fără să scoate un strigăt măcar. Am simțit valuri de sânge fierbinți, țâșnindu-mi pe mâini și pe obraz. Dar parcă eram beat, parcă eram în delir. Sângele mă răcorea în loc să mă ardă. Cu ajutorul cazmalei am dezgropat într-o clipă cu fărașul, apoi ca să nu vadă că îl luasem, am acoperit din nou groapa, am aruncat o peste zid, și m-am repezit afară prin portița pe care am încuiat-o și eu de două ori, luând cheia cu mine Bravo, spuse Montecristo, după câte văd ai săvârșit un mic asasinat urmat de furt Nu, excelență, răspunse Bertuccio, am îndeplinit o vendeta urmată de restituire Și cel puțin ai găsit o sumă mare? Nu erau bani în cufer. Da, da, îmi amintesc, spuse Montecristo. Parcă mi-ai pomenit de un copil. Întocmai tocmai excelență, am dat fuga până la râu, m-am așezat pe mal și, nerăbdător să aflu ce se găsea în cufăraș, i-am smuls în cuietoarea cu pumnalul. Într-un scutec de pânză foarte fină, era înfășurat un prunc abia născut. Obrazul lui impurpurat, mâinile vinete... Arătau că murise pe semne asfixiat din pricina cordonului ombilical pe care l avea înfășurat în jurul gâtului. Totuși, fiindcă nu se răcise încă de tot, nu mi-a venit să-l arunc în apa care curgea la picioarele mele. Iar peste o clipă, mi s-a părut că simt o ușoară zvâgnire în dreptul inimii pruncului. I-am desfăcut cordonul de la gât și, cum pe vremuri fusesem infirmier la spitalul din Bastia, am făcut ce ar fi putut să facă un medic într-o asemenea situație, adică i-am suflat plin de curaj aer în plămân, iar după un sfert de oră de sforțări nemaipomenite, l-am văzut respirând și l-am auzit scâncind. Am scos și eu la rândul meu un strigăt, dar un strigăt de bucurie. Dumnezeu nu mă blesteam așadar, mi-am spus eu. Fiindcă îmi îngăduie să redau viața unei ființe omenești În schimbul vieții pe care am răpit-o altuia Și ce-ai făcut cu copilul? Întrebă Monte Cristo Era o povară destul de stânjenitoare Pentru un om care trebuia să fugă De asta nu m-am gândit nicio clipă măcar să-l păstrez Dar știam că există la Paris Un azil unde sunt primite aceste biete ființe Și trecând bariera am spus că găsisem copilul pe drum și am întrebat în încotroia azilul. Cufărașul dovedea adevărul spuselor mele. Scutecele arătau că pruncul aparținea unor părinți bogați. Sângele care mă mânjise putea să fie tot așa de bine și al copilului, ca și al oricărui altuia. M-a crezut toată lumea. Mi s-a arătat azilul care se afla la capătul străzii Danfer. Și după ce am tăiat scutecul în două, în așa fel ca una din literele cu care era însemnat să înfășoare mai departe trupul copilului, în timp ce eu o păstram pe cealaltă, mi-am depus povara în turn, am sunat și am fugit cât am putut mai repede. Peste 15 zile mă găseam la Roliano și îi spuneam a suntei. Mângâie tesurioară, Israel a murit, dar eu l-am răzbunat. Ea m-a întrebat ce înseamnă vorbele astea și i-am povestit toate cele petrecute. Giovanni, îmi răspunse Asunta, ar fi trebuit să aduci pruncul. Am fi ținut noi locul părinților pe care i-a pierdut. I-am fi pus numele Benedetto și, pentru fapta asta bună, Dumnezeu ne-ar fi cuvântat. În loc de răspuns, i-am dat jumătatea scutecului pe care o păstrasem cu gând să cer copilul când ne vom îmbogăți. Și ce litere erau brodate pe scutec?" întrebă Montecristo. Un H și un N, iar deasupra lui un tortil de baron." Iată, uită! Mi se pare că folosești termeni în legătură cu blazoanele Bertuccio. Unde naiba ai studiat heraldica?" În slujba dumneavoastră, domnule Conte, se învață de toate. Povestește mai departe. Sunt curios să aflu două lucruri. Care anume, monseniore?" Ce s-a întâmplat cu băiețașul? Nu mi-ai spus oare, că era un băiețaș Bertuccio?" Nu, excelență, nu-mi amintesc să vă fi vorbit despre asta." Credeam că te-am auzit spunând. Poate m-am înșelat." Nu, nu v-ați înșelat." Căci era într-adevăr un băiețaș Dar excelența voastră, după cum spunea, dorește să afle două lucruri Care este cel de-al doilea? Al doilea e crima de care ai fost acuzat când ai cerut un duhovnic Și când abatele busonii a venit să te vadă la cererea dumii în închisoarea din Nims Poate că e prea lungă povestea excelență ce are a face? E abia ora zece. Știi doar că nu mă culc de vreme. Îmi închipui că nici dumneata nu prea ai mare poftă să dormi." Bertuccio se înclină și își urmă povestirea. Pe jumătate ca să-mi alungă amintirile care nu-mi dădeau pace, pe jumătate ca să o ajut pe biata văduvă, mi-am reînceput cu ardoare munca de contrabandist." Ușurată mult de îngăduința legilor care urmează totdeauna după Revoluții Coastele Sudului, mai ales, erau prost păzite din pricina încăierărilor veșnice Care aveau loc când la Avignon, când la Nims, când la Iuge. Am folosit răgazul acordat de stăpânire ca să ne facem legături pe tot țărmul De la uciderea fratelui meu pe străzile Nimsului, nu mai voisem să pun piciorul în acest oraș de aceea, Hanjiul cu care ne făceam treburile, văzând că nu mai dăm pe la el, venise el la noi și deschisese o sucursală a Hanului, pe drumul dintre Belgar și Boker, ca firma Pondiugar. Aveam astfel, fie în direcția Egiu Mort, fie la Marjigiu, fie la Buc, vreo zece depozite unde ne lăsam mărfurile și unde, la nevoie, ne puteam ascunde de vameș și de jandarmi. Meseria de contrabandist e bănoasă atunci când folosește o oarecare inteligență și o oarecare bărbăție. Cât despre mine, eu trăiam în munți, având acum un dublu motiv să mă tem de jandarm și de vameși, dat fiind că orice înfățișare în fața judecătorilor putea să aducă o anchetă și că ancheta a însemnat-o o plimbare în trecut, iar în trecutul meu, putea fi găsit acum ceva mult mai serios decât țigările intrate prin contrabandă sau balercile cu rachiu circulând fără pașaport. De aceea, preferând de o mie de ori moartea în locul arestării, îndeplinisă în fapte uimitoare și care de mai multe ori mi-au dovedit că prea marea grijă față de trupul nostru, e aproape singura piedică pentru izbândirea planurilor care au nevoie de o hotărâre rapidă, și de executare bărbătească și energică Într-adevăr, dacă ți-ai jertfit odată viața Nu mai ești egal cu ceilalți oameni Sau, mai bine zis, ceilalți oameni nu-ți mai sunt egali Și oricine a luat o astfel de hotărâre Simte pe dată cum îi sporesc puterile Și cum îi se lărgește orizontul Asta e filozofie, Bertuccio Îl întrerupse Monte Cristo după cât se pare ai făcut câte puțin din toate în viața dumitale. Iertați-mă, excelență!" Nu, nu. Atâta doar că e puțin cam târziu să filozofez la zece și jumătate seara. Dar altă observație n-am să-ți fac, fiindcă îți găsesc filozofia întemeiată și asta nu se poate spune despre toate filozofiile." Drumurile îmi deveniră deci din ce în ce mai lungi și mai rodnice Asunta era gospodina și mica noastră avere se rotunja din ce în ce Într-o zi, pe când plecam la drum, i am spuse Du-te și să știi că la reîntoarcere te așteaptă o surpriză Degeaba am întrebat-o despre ce e vorba N-a vrut să-mi spună nimic și am plecat Expediția a durat aproape șase săptămâni am fost la Luca, cu o încărcătură de ulei, și la Livorno ca să luăm bumbac englezesc. Debarcarea s-a făcut fără niciun fel de greutăți. Am câștigat bine și ne-am reîntors veseli. Când am intrat în casă, primul lucru pe care l-am văzut în locul cel mai luminos din camera asuntei, într-un leagăn cu totul măreț față de restul încăperii, a fost un copil de șapte sau opt luni. Am scos un strigă de bucurie. Singurele clipe de tristețe avute de la uciderea procurorului Regal îmi fusese pricinuite de gândul că am părăsit copilul. Remușcări pentru asasinat se înțelege de la sine că nu simțeam deloc. Biata Asunta ghicise totul. Se folosise de lipsa mea și, în cu jumătatea de scutec, Scriind, ca să nu uite ziua și ora exactă când fusese lăsat copilul la azil, plecase la Paris și îl ceruse ea însăși. Nimeni nu i se împotrivise și copilul îi fusese dat. Vă mărturisesc, domnule conte, că, văzând bietul copilaj dormind în leagănul lui, am suspinat și am lăcrimat." Zău Asunta!" striga eu. Ești o femeie tare de treabă și soarta te va cuvânta. Asta e mai puțin adevărat decât filozofia dumitale, spuse Montecristo. E drept însă că nu e decât o credință. Vai excelență, urmă Bertuccio, aveți întru totul dreptate, pentru că Dumnezeu trimisese chiar copilul acesta ca să mă pedepsească. Niciodată nu s-a manifestat mai de timpuriu? O fire atât de ticăloasă. Și totuși, nu se poate spune că a fost prost crescut, căci cumnată mea l îngrija ca pe un fiu de prinț.